בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה ל"ט, ממסד על תורה ע"ח, בליקוטי מורן תיניאנה. ואתחנני אדוני בעת ההיא לאמר, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדיך, את גודלך ואת ילדך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וחיבורותיך. העברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ריבונו של עולם מלא רחמים, כונן את מי שאינו ראוי לחון, מרחם את מי שאינו ראוי לרחם. עושה חסד חינם בכל דור ודור. כבר עשית חסדים רבים בכלליות ובפרטיות בכל דור ודור. עד הנה עזרונו רחמיך, ולא עזבונו חסדיך. וגם עמי השפל והנבזה, גמלת חסדים וטובות רבות, בלי שיעור וערך ומספר. בהילופי מלא שירה חיה מול שוניר ינק כהמון גליו, לא אספיק כל ימי להודות לך ולשבחיך ולפארך ולברך ולקדש את שמך. להודות ולהלל ולספר אחת מני אלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות וחסדים רבים ועצומים, חסדי חינם, אשר עשית עם אמורדי עד היום הזה. מה אומר ומה אדבר במה אקדם אדוני היכף לאלוהים ארום? ומאיזה אוצר מתנת חינם אשר גמלת אם יתחיל לדבר תחילה? כי כל חסד וחסד אשר עשית עמי, החוטא והפגום, הוא אוצר מלא מתנות חינם. אשר בחסדיך הרבים חיזקתני בתשוקת אמונתך. וזיכיתני להיות בכלל ישראל עבדיך אשר בהם בחרת. ועזרתני בכל עת לחטוף מזה העולם העובר כמה וכמה נקודות טובות. אשר זיכיתני ברחמך בכל יום ובכל עת לעסוק מעט בתורה ותפילה ולקיים כמה מצוות. ולפרוש ולבדול מכמה עבירות. והיית בעזרי לבלי ללך בעצת רשעים, ולבלי לעמוד בדרך חטאים, ולבלי לשב במושב לצים. והכנסת בי בכל עץ להשתוקק ולחשוף ולהתגעגע אליך, ולהתחבר ליראיך ותמימיך. מה רב טובך אשר עשית מבתוך כלליות ישראל עמך, אשר נתת לנו מתנות טובות כאלה? מתנות יקרות כאלה שהיו גנוזים בבית גנזיך מעולם. עד שבא מושיע ורב נאמן ביתך, משה רבנו עליו השלום, והביא לנו חמדה גנוזה, שעשועים יום יום, אשר אין ערוך אליה, וכל חפצים לא ישבו בה. רבות עשית אתה, אדוני האלוהי, עם כלליות ישראל, ועם כל אחד ואחד בפרטיות בכל יום ויום. נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך אגידה, ואדבר עצמום מספר. ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנשא תמיד שמך מלכנו לעולם ועד. נודה לך ומספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך. ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובתיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. הטוב כי לא אכל והמרחם כי לא תמו כי מעולם קיווינו לך. ועתה אשר באתי לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי מלא חסדי חינם תמיד. חונני מאוצר מתנת חינם, וזכני לעלות ולבוא לארץ ישראל חי קל מהרה בשנה הזאת. אולי אזכה לקבל שם קדושה וטהרה מעשר קדושות הכלולות שם, באופן שאזכה מעתה לשוב אליך באמת, ולקדש ולתאר עצמי מעתה ועד עולם, ולזכות ליראת שמיים באמת. ריבונו של עולם, אין לי פה לדבר ולא מצח להרים ראש. רק באתי כי אני בפתח החייב והחוטא והפושע. שואל ומבקש בדעת מבולבל ובלשון עילגים מתנת חינם לבד. בכוח וזכות הצדיקים הגדולים שזכו לבוא לארץ ישראל אחרי מניעות רבות, וזכו לחתור ולהמשיך האוצר מתנת חינם על כל באי בזכותם וכוחם לבד תמכתי את עדותיי לבוא לפניך אתה גם אתה, לשאול ולבקש ממך מתנת חינם, שתכונני מהאוצר מתנת חינם הפתוח ועומד לפני הצדיקים הקדושים. משם תכונני בהחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצוותיך אשמור מעתה ועד עולם. ותזעקני ותורני ותלמדני הדרך והנתיב והעצה. באופן שאזכה, כי אשקל מהרה לעבור ולדלג על כל המניעות והעיכובים והסכסוכים והבלבולים המונעים אותי מלבוא לארץ ישראל. אין מניעות מחמת ממון, אין שאר כל מיני מניעות שבעולם, ובפרט כל מיני מניעות המוח. הכל כאשר לכל אזכה לשבר ולבטל מהרה מהרה, באופן שאזכה מהרה בסמוך ללך ולבוא לארץ ישראל. ואזכה לבוא לשם בשלום. ולהמשיך שם עלי קדושה וטהרה ויראה שלמה מכל העשר קדושות הכלולים בארץ ישראל, שהן בחינות עשרה מאמרות שבהן בראת עולמך, אשר בהם כלולים ונעלמים מעשרת הדיברות שהם כלליות התורה הקדושה, אשר כל העשרה מאמרות עשר קדושות האלה כלולים מכל היראות הקדושות. ריבונו של עולם אדיר, איום ונורא, זכני לכל הקדושות והיראות האלה, באופן שאזכה לשוב אליך בתשובה שלמה באמת, ולעובדך באמת וביראה ובאהבה. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ריבונו של עולם, מה אדבר ואתה ידעת אותי? אך כבר הודעתנו שצריכים להתפלל בפה מלא. ואתה שומע תפילת כל פה. ועל זה תמכתי את עדותיי לבוא גם אתה בתפילה ואת החנונים לפניך, בעל הרחמים, בעל החסד, בעל החמלה והחנינה. ואני מקווה ממקום שאני שם לעלות מהרה לארץ ישראל, אולי אזכה שם מה שאזכה, באופן שאמצא דרך ונתיב וכוח ועצה אמיתית שאזכה לקיימה, באופן שאזכה להתקרב אליך באמת, באהבה וביראה, ולשוב אליך באמת מעתה ועד עולם. אבי שבשמיים חושב מחשבות לבל יידך ממך נידך. אל תבישני מסברי ואל תחפירני מתקוותי, ואל תאטום אוזנך מזעקתי. לא תאמת את לבבך מאחיך האביון, ואל תסתיר פניך מתשוקתי וכיסופי. אשר זה כמה אני נחשף ומשתוקק לשוב אליך באמת. יהמו ויחמרו מערך אלי, ותקרבני מעתה אליך ולעבודתך באמת. ואל תעשי מכחתאי, ואל תגמלני כמפעליי. כי אתה ידעת את יצרי, ואתה יודע מקומי מתחילה ועד סוף. ובידך הכל. ובידך להסיר רוע לבבי, וקשיות עורפי, ותוקף תאוותי, ועזות גופי. כמו שכתוב, ואשר הראותי. ובידך כל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל, ועליך לבד אשלחתי את יעבי. עליך לבד אני נשען ונתלה ונשמח, כי אתה גיבור ורב להושיע. הן כל תוכל ולא יבצע ממך מזימה, ומי אומר לך מה תעשה. אשיבני ואשובה, כי אתה ה' אלוהי, רפאני ה' ואראפה רפואת הנפש ורפואת הגוף. הושיעני בראשיה כי תהילתי אתה. חונני מאוצר מתנת חינם בכוח וזכות הצדיקים הגדולים הענבים באמת, ההולכים בתמימות באמת, ועושים עצמם כאנשים פשוטים לגמרי באמת. אשר אתה לבד יודע גודל קדושתם ומעלתם ועוצם כוחם, עד אשר יש להם כוח להרים ולהגביה גם אותי ממקום שאני שם ולקרבני אליך, ולהביאני מהרה לארץ ישראל ולזכות אותי לתקן כל מה שקלקלתי. ולא יצא מן העולם הזה עד שאטקן בכוחם את כל אשר שיחטתי. לב טהור ברע לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אשיב אליססון נשעך ורוח נדיבה תשמחני. עוזרני עוזרני הושיעני הושיעני כי אליך לבד שטחתי כפיי. פרסתי ידי כל היום נפשי כארץ עיפה לך סלע. מקצה הארץ אליך אקרא בעטוף ליבי בצור ירו ממני תמחני. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות ה', ליבי ובשרי, רעננו אל אל חי. אלוהים, אלי אתה שחריך. צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. כן, בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. ובכן יהיה רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהינו, רב חסד ומרבה להיטיב. שתרחם עלי בהחמך הרבים, ותורני ותלמדני ותדריכני בדרכי התמימות והפשיטות באמת. שזכה להיות תמים עם אדוני אלוהי, ולעשות רצונך בתמימות ובפשיטות, באמונה שלמה וישרה, בלי שום חוכמות של הבל כלל. כי אתה יודע שאין לנו שום דרך להתקרב אליך, כי אם על פשיטות ותמימות גמור באמת ואמונה שלמה. ואני מאמין ומבין, מרחוק, שאפילו בעומק נפילתנו אתה, בתוקף הגלות המר הזה בגוף ונפש. יש דרכים של תמימות ופשיטות ואמונה, שכל אדם באשר הוא שם יכול להחיות את עצמו על ידי זה, ולמצוא לו דרך ישר ועצות נכונות על ידי דרכי התמימות והפשיטות איך למצוא אותך בכל מקום. אפילו משנפל למקום שנפל, כולם יכולים לעלות מנפילתם וירידתם ולהתקרב ולהתדבק אליך. ולרצות ולפעס אותך בתמימות ובפשיטות, בתפילה ותחנונים, באמת ובאמונה שלמה, כי בהלך חפצת. כמו שכתוב, עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים הוא ישרתני. ונאמר, אשר תמים מדריך הולכים בתורת אדוני. ריבונו של עולם עושה חסד חינם בכל דור. אתה בהחמך וחסדיך חינם. בראת וקיימת עולמך עשרים ושישה דורות קודם מתן תורה, שאז היה העולם מתקיים בלא תורה, כי אם בחסד חינם לבד. רחם עלינו גם עתה ברחמיך הרבים, ופתח לנו עצרך טוב, עצר מתנת חינם. ועשה עמנו צדקה וחסד חינם בכל עת, ואפילו בעת שאנו מתבטלים מדברי תורה, רחם עלינו בזכות הצדיקים הגדולים האמיתיים, ותשפיע עלינו כל טוב. ותקיים אותנו בחסד חינם, כמו שקיימת עולמך בחסד חינם, כ"ו דורות קודם מתן תורה. ריבונו של עולם, מרחם עלינו למען שמך ועוזרינו וזכינו שנזכה להגות בדברי תורתך יומם ולילה, וזכה להרבות בלימוד התורה, בהתמדה גדולה, בקדושה ובטהרה לשמך הגדול באמת. ותפתח את ליבי בתלמוד תורתך. שאזכה להבין ולהשכיל העמקות והנעימות והמתיקות שבתורתך הקדושה והטהורה והתמימה. ותורני ותלמדני בכל עת שאזכה לידע תמיד באמת איך להתנהג בעניין ביטולה של תורה זו וקיומה. שאזכה ללמוד בכל יום ולילה בהתמדה גדולה. ולידע ולכוון הזמן המוכרח להתבטל, שיהיה הכל יפה בעתו במועדו ובזמנו. כי גלוי וידוע לפניך אדון קול נותן התורה כי בשר ודם אנחנו מחומר קורצנו. ובהכרח להתבטל קצת לפעמים מלימוד התורה, כי צריכים זמן לאכול ולשתות ולישון בשביל קיום הגוף, ולעסוק בצורכי פרנסה ושאר הכרחיות הגוף. או להתבטל לפעמים, לפקח את הדעת שלא התבלבל מריבוי הלימוד יותר מהמידה. ובאמת, לפי עוצם קטושת מתיקות ונעימת תורתך הקדושה, בוודאי היה ראוי לנו לבלי להתבטל לעולם מדברי תורה אפילו שעה קלה, כי יחיינו ואורך ימינו, ואיך אפשר לפרוש מחיים אמיתיים אפילו רגע אחת. אך כבר גילית לנו שזה אי אפשר בשום אופן בעולם לבלי להתבטל כלל, כי בהכרח צריכים להתבטל לפעמים בשביל צורכי הגוף המוכרחים. על כן רחם עלינו בהחמך הרבים, וזכאנו להתקרב לצדיקים אמיתיים המקיימים את כל העולם בתורתם וקדושתם ובדרכי פשיטותם הנפלאים, שנזכה בכוחם וזכותם להמשיך עלינו קדושה וחיות בכל טוב בכל עת. מהאוצר מתנת חינם הפתוח ועומד לפניהם, אשר על ידי זה הם מכהן את עצמם בעת שבטלים מן התורה, ובזה הם מכהן את כל האנשים הפשוטים בעולם שקוראים פרסטיקס. הן בעלי תורה בעת שבטלים מן התורה, והן אנשי המון ועמי הארץ, ואפילו המונחים בשאול תחתיות ומתחתיו רחמנא ליצלן, ואפילו הוא מן דעלמא. כולם הם מכהן על ידי דרכיהם הנפלאים שעושים עצמם לפעמים כאנשים פשוטים לגמרי, וממשיכים חיות ושפע טוב מקיום העולם קודם מתן תורה, שהמתקיים העולם בחסד חינם על ידי התורה הנעלמת שהוא הדרך לכבוש ארץ ישראל. אנא אדוני מלא רחמים זקנו ועוזרנו להתקרב ולהיכלל תמיד בצדיקים הנוראים האלו, שיש להם כוח להחיות כל בני העולם אפילו בעת רחוקם מהתורה, כל אחד ואחד כפי חוקו. כי אתה יודע מלא רחמים כי עתה אין לנו שום כוח וחיות וקיום, כי אם בכוח וזכות הצדיקים הקדושים הנוראים האלו. ועוזרנו וזקנו להתקרב אליהם ולקיים דבריהם וללך בדרכיהם באמת. להתנהג בדרכי התמימות והפשיטות באמת, באמונה שלמה, בלי שום חוכמות של העולם כלל. ואזכה להחיות את עצמי ולשמח את נפשי תמיד על ידי האמונה לבד, שהיא יסוד ועיקר הכל. ואזכה לידע ולהאמין תמיד כי אתה בראת עולמך בעשרה מאמרות, ובהם נעלמים עשרת הדיברות שהם כלל תורתנו הקדושה. ובכל הדברים והחפצים שבעולם, ובכל המלאכות, והעסקים, והמשא ומתן, בכל המחשבות, ודיבורים, והעשיות שבעולם, בכולם, יש בהם עשרה מאמרות, שבהם נבראו כולם. אשר באלו עשרה מאמרות נעלמים לעשות את הדיברות שהם כלל התורה. ועל ידי זה אזכה לכשר ולדבק את עצמי אל השם נדברך, והתורה תמיד בכל עת ורגע, בדרך תמימות ופשיטות באמת, אפילו בעת שאני מוכרח להתבטל מן התורה. ותחזק ותאמץ את לבבי בלי ליפול משום דבר שבעולם, ולא יוכל הבעל דבר ועשית ראחל להחליש את דעתי בשום אופן בעולם. ואדע ואמין באמונה שלמה וחזקה תמיד, שאין שום ייאוש בעולם כלל איכשהו איכשהו. כי רחמיך לא חלים לעולם, ואתה מנסה את כל אדם בכל עת, ואתה מגלגל ומסבב עם כל אדם גלגולים וסיבות נפלאות. ואתה חפץ שהאדם יחזק ידו בהשם יתברך בכל עת, אף אם הוא כמו שהוא. קילת רעות התו עד התעביד. ויקר וחביב בעיניך מאוד מאוד כל תנועה ותנועה, שאדם מנסה עצמו להתקרב אליך ממקום שהוא שם. הוא מחזק את עצמו ברחמיך וחסדיך, לקוות ולצפות בכל עת להתקרב אליך בכל פעם מחדש. כאשר גילית לנו התנוצצות נפלאה מעוצם פלאיך, שדיך ורחמיך הרבים והתסומים מאוד על ידי צדיקיך הקדושים האמיתיים שאחזו בנו וחזקו ידינו בכל עת וקראו בקול גדול והשמיעו אותנו שאין שום ייאוש בעולם כלל. ריבונו של עולם מלא רחמים, אתה יודע מעמד ומצב של ישראל כעת בסוף הגלות המר הזה. אשר קרוב לבוא עת קצנו, ואתה מצפה בכל יום ובכל עת ברגע שיבוגו אל זדקנו. ונפשות עמך בית ישראל מתגעגעים ומשתוקקים ונחשפים אליך ולעבודתך בכלות הנפש אשר לא הייתה כזאת מעולם. אבל הבעל דבר הניח עצמו לאורכו ולרוחבו, בלבל את העולם מאוד מאוד והכניס מחלוקת גדול בעולם. ונעשה קטגוריה גדולה בין תלמידי חכמים. ורבים מבני פריצי עמך מתנשאים להעמיד חזון ונכשלו. ואפילו בין התלמידי החכמים האמיתיים נעשה מחלוקת ובלבול גדול, עד אשר אין אחד יודע היכן האמת. רחם עלינו למען שמיך וזקנו שלא יהיה לנו שום חלק במחלוקת על הצדיקים והכשרים האמיתיים. ותאיר עלינו בחסדיך חינם, ותגלה לנו האמת לאמיתו שנזכה לידם מהצדיקים והכשרים האמיתיים שבדור הזה. ולהתקרב עליהם ולהיכלל בהם, וללך בדרכיהם באמת ובפשיטות ובאמונה שלמה בתמימות גמור. בלי שום חוכמות של הבל הנהוגים בעולם עתה, ואזכה לבוא לתוך שמחה גדולה בכל עת, על ידי הפשיטות והתמימות והאמונה השלמה בך ובתורתך הקדושה ובצדיקך ויראיך האמיתיים, הטובים והתמימים, הישרים בלבותם, ההולכים בדרכיך באמת. ותרחם עליי ותחזק את לבבי לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע באמת לארץ ישראל, ולהרבות בתפילה ותחנונים על זה בכל יום. עד שאזכה שתפתח לי האוצר מתנת חינם, ותכונני בחסד חינם, ותושייני מהרה לבוא לשם בשלום בלי פגע, ולהמשיך שם עליי כל העשר קדושות שבארץ ישראל. אבי שבשמיים עוזרני והושיעני בדרכי נפלאותיך הנוראות, ודרכי עצותיך הידועות לך, על פי דרכי הפשיטות והתמימות של הצדיקים הגדולים האמיתיים. באופן שאזכה לעבור ולדלג על כל מיני קטנות דקטנות שכבר נפלתי ועברתי בהם די ועותר. האומר לעולמו די, יאמר לצרותי די. ותורני ותלמדני בכל עצות נפלאות אמיתיות, באופן שאזכה לשמח את עצמי תמיד, ואפילו במילי דה שטותא, במילי דה בדיחותא. ה' יהיה מרוזי תמיד, עד אשר ביחמך הרבים וחסדיך חינם, תישא אותי על כנפי נשרים, ותביאני מהרה חושה אל ארץ ישראל, לארץ הקדושה. אולי אזכה שם להתקרב אליך ולהתחיל מחדש באמת לעובדך ביראה ואהבה, בתמימות ובפשיטות, באמת ובאמונה שלמה כרצונך הטוב. אדון יחיד מלא רחמים, מלכי ואלוהי אליך אתפלל. שמע תפילתי וקבל כל פגיעתי וארצה לי בתחינתי. אם מצאתי חן בעיניך המלך, וכשר הדבר לפניך. הכל בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים. עושה למענם ומלא את שאלתי ועשה את בקשתי, ואהיה עימי ועוזרני מעתה, שאזכה מעתה לסור מרע לגמרי באמת, ולעשות הטוב בעיניך תמיד. לשמח את נפשי בכל עת, ואזכה להתחזק בעוז וחדווה תמיד, ולשמח את עצמי בכל מיני שמחה שבעולם, ואפילו במילי דשטותא, באופן שאזכה להיות בשמחת תמיד, ואזכה לאמונה שלמה וישרה וללך בתמימות ופשיטות באמת כרצונך הטוב. עד שאזכה לעוף מהרה לארץ ישראל ולבוא לשם לשלום, ולזכות שם לכל טוב אמיתי ונצחי, ולא יהיה שום מניעה מגשמיות גופי על כל זה. רק אזכה שהצדיקים אמיתיים יעשו עם נפשי, ברוחי ונשמתי ועם כל גופי כמו שהם רוצים, לא כמו שתאבות גופי המגושם רוצים חס ושלום. רק אזכה לבטל רצוני מפני רצונך ורצון הצדיקים הקדושים האמיתיים, זכותם יגן עלינו. ריבונו של עולם, ריבונו ד'עלמא כלה, רחם עליי ומלא משאלותיי לטובה ברחמים. שתחונן עם האוצר מתנת חינם, ותקרבני אליך ממקום שאני שם עתה ברחמים גמורים ובחמלה גדולה. ותביאני מהרה לארץ ישראל בחסד חינם לבד. כי בשביל מי בראת האוצר מתנת חינם? הלא הצדיקים אינם צריכים מתנת חינם, כי הם זוכים על ידי מעשיהם הטובים למה שזוכים. כי הם אינם אוכלים נעם עד לכיסוף הכלל, ואפילו בשעה שמתבטלים מדברי תורה ועושים עצמם כפשוטים לגמרי. ומכהן את עצמם מהאוצר מתנת חינם, הוא גם כן עבודה נפלאה ונוראה בדרך נפלאה ונשגב מאוד. אשר אתה משתעשע בזה מאוד מאוד. אשר בשביל זה מגיע להם עוד שכר נפלא יותר ויותר בכפלי כפליים. על כן הצדיקים בוודאי אינם צריכים מתנת חינם. ואם בשביל רשעים בראת האוצר מתנת חינם, הלא גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים שהרשעים בוודאי אינם זוכים לקבל משם. על כן בוודאי עיקר האוצר מתנת חינם הוא לעשות נחת רוח לצדיקים החפצים לקרב אליך את בניך שנתרחקו ממך, שהם יקבלו משם בעת פשיטותם שהם מכהים עצמם משם, כדי להמשיך על ידי זכיות בקדושה ושפע טוב לכל אשר נפלו ונתרחקו מאיתך. לתומכם ולסעדם ולהחיותם ולהחזיקם בנפילתם ורחוקם העצום. לקרבם אליך על ידי האוצר מתנת חינם, שמשם יכולים לקבל חסד חינם לקרב הכל אליך, כאשר גילית לנו כל זאת בתורתך הקדושה. הן <אם> על כל אלה לבד אני נשען ונתלה ונשמח עדיין, וצופה מהחוק להחריט טוב ותקווה טובה. ואני מעיז פניי נגדך בעזות מצח כזה, כנחושת וברזל, בעקשנות דעקשנות. לבקש עתה מלפניך שתעלני מהרה לארץ ישראל, לארץ החיים, לארץ הקדושה. ותקרבני אליך באמת, על פי דרכי הפשיטות והתמימות והאמונה השלמה באמת ובשמחה גדולה. ככל אשר שאלתי מאתך מלא יחמים עד הנה. אדוני יגמור בעדי, אדוני חסדך לעולם, מעשה ידיך אל טרף. יהיו לרצון נמרי וגיוני מלפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.